92-ci Məzmur Məzmur, Şənbə günü üçün bir ilahi Nə yaxşıdır Rəbbə şükür etmək, Ey haqda Allah, isminə tərənnüm söyləmək, Hər səhər məhəbbətini eylan etmək, Hər gecə sədaqətini bəyan etmək, On telli alətin avazı ilə, Cəngin liranın sədası ilə oxumaq, Çünki, ya Rəb, əməllərinlə məni sevindirmisən, əllərinin işlərinə görə səni məd edirəm. Ya Rəb, sənin işlərin nə qədər əzəmətlidir, sənin fikirlərin dərindən dərindir. Nadan insan bunu heç vaxt bilməz, axmaq insan bunu dərk etməz. Pislər ot kimi bitsə də, bütün şəriş görənlər çiçəylənsə də, əbədilik yox olacaqlar. Amma, ya Rəb, sən əbədi ucasan. Ya Rəb, düşmənlərin mütləq qırılacaq, Bütün şər iş görənlər darmadağın olacaq. Sən mənə çöl öküzü kimi güc vermisən, Başıma təzə zeytin yağı çəkmisən, Düşmənlərimin yerə sərilməsini gözlərimlə gördüm, Bətxaklarımın can verməsini qulaqlarımla eşitdim. Salihlər xurma ağacı kimi göyərir, Livandakı sidr ağacı kimi böyüyür. Onlar Rəbbin evində əkilib, Onlar Allahımızın həyətində göyərir. Qocalanda da bar verəcəklər, Təravətli, yam yaşılı qalacaqlar, Belə deyəcəklər. Rəbb haqdır, o mənim qayamdır, Onda haqsızlıq yoxdur.